І він розповів йому все, що знав про цинобера, починаючи від першої зустрічі з ним коло Керепеської брами, про те, що сталося між ним і малюком у терпіновім домі, і про все, що тільки-но почув от вінченцось Біоки. «Одне лише з певністю, можна сказати», – додав він наостанку що в кожному вчинку тієї поторочі є щось таємниче і повір мені, друже, пульхере. Коли тут діють якісь пекельні чари, то треба тільки твердо опертися їм, і перемога буде наша. Аби лише мужність. А тому не вдавайся в тугу і не роби нічого, не подумавши. Об'єднаймося проти недолугого відьмака. Відьмак Вигукнув зрадівши референдарій. Еге ж! Відьмак! Справжнісінький проклятий відьмак! Що правда, то правда. Але ж, друже Бальтазари, Що це з нами? Чи нам не сниться? Відьмаки, відьми, чар? Хіба ж не позникало все це давним-давно? Хіба ж багато років тому Князь пафнутій, великий, не запровадив освіти і не вигнав з країни всієї нечисті, всього незбагненного. Та як же та клята погонь зуміла все-таки тайкома пролізти до нас? Сто кіп чортів, та ж треба звернути на неї увагу поліції, митників. Але ні-ні, тільки людське божевілля або, чого я найдужче боюся, величезне хабарництво. Винні в нашому нещасті. Проклятущий цинобер, мабуть, неймовірно багатий. Недавно він стояв перед монетним двором, а люди, показуючи на нього пальцями, казали, «Гляньте на цього маленького, гарного пана. Йому належать усі гроші, які там карбують». Е, мовчи», – відповів Бальтазар, – «мовчи, друже. Не грішми орудує ця потвора, тут щось інше». Щоправда, князь Пафнутій запровадив освіту на добро і користь свого народу і своїх нащадків, а проте дещо дивовижне і незрозуміле в нас залишилось. Так би мовити, приємні дива для хатнього вжитку. Наприклад, із нікчемної насінини виростають височезні струнки дерев або всілякі овочі та городина, якою ми напихаємо своє черево. Адже ж дозволено різноманітним квіткам і метеликам на своїх пелюстках і крилах мати найблискучіші барви, ба навіть носити найдивніші письмена, про які ніхто й не знає, чи то олія, чи гуаш, чи акварель, і жоден майстер каліграфії не здатен прочитати те чудесне письмо, а не те, що так написати. Ого, референдарію, і зі мною часом діється щось чудне. Я кладу люльку і починаю ходити по кімнаті, а якийсь голос шепче мені, що я сам чудо, чарівник, мікрокосмос порядкує мною і під'юджує на різні безглузді витівки. Але тоді, референдарію, я втікаю до лісу, споглядаю природу і розумію все, що говорять. «Квіти, що журкоче струмок, і мене обіймає небесне блаженство». «Ти говориш, немов у лихоманці!» – вигукнув Пульхер. Та Бальтазар, незважаючи на нього, простяг руки вдалечі, немов охоплений палкою тугою. «Ти тільки вслухайся!» – мовив він. «Тільки вслухайся! О, референдарію!» яка небесна музика лунає в шумі вечірнього вітру в лісі. Чуєш, як струмки співають чим раз голосніше, як кущі й квіти приєднують до них свої ніжні голоси?